Bouře se konečně zlomila. Během poslední hodiny zeslábla z blizárdu na příšernou chumelenici. To by mělo horsta potěšit, ale pro něj to znamenalo jen to, že je teď vlkodlaci uvidí líp. Obětování Joanne je bohužel příliš nespomalilo. Neohrabané stvůry nebyly v hlubokém sněhu o moc rychlejší než pro lovci, ale nezdálo se, že by se unavili, zatímco horstovo srdce jako by mělo každou chvíli vybuchnout. Monstra je doháněla. Už tam skoro jsme, zakřičel Lins. Briarwoodský lovec se ukázal být nejrychlejším pěšákem a měl na zbývající dvojici náskok deseti metrů, než se zastavil, aby je povzbudil. Zvedl M4 a několikrát na pronásledovatele vypálil. Dělejte! Horst lapal po mrazivý vzduch mu spaloval plíce. Stark si nevedl o moc líp, protože agent UPKM vypadal příliš starý na běhání do zasněženého kopce. Horda nemrtvých vlkodlaků v zádech byla ale zatraceně dobrá motivace. Horst byl v pokušení prostřelit Starkovi nohu, aby vlkodlakům poskytl další rozptýlení, ale stále měli tak 100 metrů náskok. Tuhle možnost si nechával na později. Na vrcholku kopce byl plot. Horst předběhl lince a natáhl se po pletivu. Zarachotilo, když se ho chytil a se třásl z kovu nalepený sníh. Horst měl z dnešní noci v překonávání plotů praxi, proto mu trvalo jen vteřinu, než si přehodil FAL přes rameno a přelezl. Bezpečně dopadl na druhé straně a pokračoval dál. Nečekal, jestli bude někdo potřebovat pomoc, ale zařinčení za zády mu prozradilo, že ho následují. Proběhl úzkou uličkou mezi betonovými tribunami na dlouhé bílé pole. Nejasné obrysy branek na každém konci mu prozradili, že přebíhá fotbalové hřiště. Světla tělocvičny se nacházelo na druhé straně. Na střeše viděl reflektory, kterých si předtím všimli. Jeden se na něj zaměřil, oslepil ho. Horst šíleně mával rukama nad hlavou, na volání o pomoc se mu nedostávalo dechu. Nepřestávej běžet, už tam skoro jsi, to zvládneš. Nenáviděl běhání, do kterého je nutili v tom stopidním kurzu pro nováčky ULM, ale právě teď si upřímně přál, aby později v raním běhání pokračoval. Vedu si dobře, zvládnu to. Pak kolem něj znovu proběhl Lins. Do Lins měl prostě delší nohy. Příšerný zvuk za zády. Horst byl příliš vyděšený, aby se tam podíval, ale věděl, že musí. Otočil krk a spatřil moře na půl zmutovaných těl, Některá chlupatá, jiná nahá s rudými a černými skvrnami, jak se jako nezadržitelná vlna přelévají přes plot. První z nich už dopadl na zem a šílenou rychlostí uháněl jeho směrem. Byl spálený a pokroucený jako oběť požáru. Agent Stark zvedl pistoly a několikrát ohořelé monstrum střelil. Uklouzlo a narazilo do tribuny. Další stvůry ho minuli ani nespomalili, Stark dodavu vyprázdnil vypráznil zásobník, ale stvůry jako by si toho ani nevšimly. Hrůza do něj vlila další sílu. Horst se otočil a utíkal jako o život. Hvízdající zvuky nad jeho hlavou. Kulky! Do stvůr stříleli i chlapy na střeše tělocvičny. Možná jim tím koupí trochu času. Další plot, ale naštěstí v něm zela otevřená brána. Lync doběhl k cihlové zdi, ale na téhle straně nebyly žádné dveře, jen do pasu vysoké, naváté závěje a okna příliš vysoko, aby na ně dosáhly. Co uděláme teď? Oběhni to dopředu! Křikl Stark, když je dohnal a zabouchl za sebou branku. Vstekle se natáhl a vytrhl Horstovi pušku. Dej to sem, když to nemíš používat. Stárky zapřel o rameno a začal střílet přes fotbalové hřiště. Smoula, rybí hlavy, nikdy mě živýho nedostanete. Horst netušil, proč tu Stark vyřvává o rybých hlavách, ale monstra se rychle přibližovala. Lins zaběhl za roh budovy a Horst vyrazil za ním. Urazil tak 50 metrů, když se druhý lovec vyřítil zpoza rohu a divoce pálil od boku z M4. Útočí i na hlavní vchod, běžte zpátky, běžte zpátky, Zpátky kam? zeptal se zoufale Horst. Ohlédl se směrem, ze kterého přišli jen, aby zjistil, že Stark už tam není. Co? Jak? Nahoře! vykřikl Linz, chytil Horsta za ruku a táhl ho sebou. Někdo otevřel okno a vyhodil z něj provaz. Stark se po něm vytahoval, botami se zapíral o zeď. Ten chlap možná nebyl nejlepší běžec, ale šplhat uměl rychle. Než doběhli k pohupujícímu salanu, z okna se natáhli pomocné ruce, chytili stárka a vtáhli ho dovnitř. Museli se dostat k lanu. Byla to jejich jediná šance. Stvůry ze všech stran narážili do plotu a spoza rohu další sledovali linse. Vyrazili branku a řinuli se dovnitř. Byli obklíčeni. Horst sáhl do kabátu pro FN, zapomněl, že mu ji ukradl Herbinčer: Nemám zbraň! Běž k lanu, pověděl mu Linz a postavil se před něj. Já je zdržím, běž! Horosta jeho statečnost skutečně ohromila. Nikdy by si nepomyslel, že to v sobě Lawrence J. Linz má. Jedno monstrum zautočilo. Vypadalo víc jako vlkodlak, ale na sobě mělo hunatý župan a v chlupech na hlavě růžové natáčky. Probodl je pohled mrtvých bílých očí, když otevřelo ústav v bezhlesném výkřiku. Linz zvedl zbraň a prohnal tomu nosem stříbrnou kulku kalibru 5,56. Další stvůra následovala a Linz do ní musel nasázet čtyři kulky, než padla. Horst přeskočil tělo a chytil se tlustého najlonového lana. Rychle se blížilo další monstrum, ale Lins mu vstoupil do cesty, praštil ho hlavní karabiny a srazil do závěje. Horst šplhal se silou zrozenou z adrenalinu a zoufalství. Když neviditelní lidé nahoře zalano zatáhli, jakoby po stěně letěl. Jen pojďte, pojďte, ukažte, co ve vás je! Slyšel mezi výstřely křičet Linse. Pak střelba ustala. Linseva zbraň byla prázdná. Začal křičet, ale horst se příliš bál podívat se dolů. Následovaly příšerně trhavé zvuky a křik se utopil v chrčení. Každých 30 cm byl na laně udělaný úzel. Díky ním se měl čeho držet. Asi to bylo lana z tělocviku, které někoho napadlo odříznout a hodit jim ho. Tady byl vůdce elitní skupiny lovců Monster, a jeho život závisel na laně z tělocviku, co mu hodil nějaký venkovský balík. Jeho tým byl po smrti. Selhal. Všichni se mu budou smát. Monstrum vyskočilo. Dráb se mu otřel o okraj boty. Horst zaječel a přitáhl si kolena k hrudi, pevně zavřel oči zatím, co ho lidé v tělocvičně vytahovali nahoru. Byl tak vyděšený a zároveň tak šťastný, že je naživo že mu slzy tekly proudem a mrzly na tvářích. Teď chápal, jak se ta holka cítila. Udělal, co musel. Uvízl ve skladišti se zásilkou drog a k hůlem, co sežral všechny ostatní. Holka patřila k jednomu meskovi. Mohlo jí být tak osm, ani neuměla anglicky. Potřeboval tu věc vylákat, takže udělal jedinou logickou věc a použil návnadu. Jeho španělština byla mizerná, ale nalhal jí, že ji přiváže k provazu a spustí do bezpečí. Byla vyděšená, ale šťastná za šanci utéct. Šťastná počátku. Pak počkal, až se nestvůra ukáže, aby ji mohl odprásknout. Vůli tomu ho vyhodili. Za koho selovci monster měli, že ho odsoudili? Proud teplého vzduchu, když dosáhl okna. Ruka ho chytila za kabát a přitáhla si ho. – Díky, díky, Děkuju vám, děkuju vám. – Nazdárek, šéfe. Horst otevřel oči. Zamrkal skrz slzy. – Ty seš mrtvej. Loko pomalu přikývl. Kolem své velké hlavy měl obmotaný tlustý obvaz. Na straně, kde ho zasáhla Horstova kulka, Zářila jasně červená skvrna. Neúplně. Srdce mu bošelo tak silně, že skoro nedokázal mluvit. Já, já tě zselil. Kámo, dneska fakt nemáš svůj den. Kulka jen škrábla lepku. Druhá mi udělala ošklivou díru do mojí oblíbené ruky. Bolí to jako svině, ale nic důležitého netrefila. Tihle milí lidé mě ošetřili, když mě našli. Tam, kde si mě nechal chcípnout. Látka Horstova kabátu zapraskala, když si ho loko přitáhl až k obliči. Horst zíral do těch temných očí, jednoho skleněného, druhého rozuřeného a poprvé si uvědomil, že některé své zaměstnance drasticky podcenil. Máš k tomu co říct, O šest metrů níž po sobě monstra pala a byla, jak se prala o tělo. Je by to lítá, zakňoural horst. Nijací další přeživší, pane Lokoko, zavolala zevnitř z tělocvičny nějaká žena. Loko zakřičel do nižšího podlaží. Obávám se, že ne, paní Rendlová, nezvládli to. Počkej, ale pak už horst padal pospátku vzduchem. Do sněhu dopadl zády. Závěj dopad stlumila. Příliš vyděšený, aby dýchal nebo se rozhlédl kolem, ležel horst nehybně ve sněžné peřině. Slyšel jen trhání a žvíkání. Jsem mrtvej. Pomalu otevřel oči. Monstra ho obklíčila. Jejich těla byla chladná. Kolem zubatých tlam se nesrážela žádná pára. Prohlížela si ho mléčnýma očima, zvědavá, co to spadlo do jejich středu. Lins ležel na boku. Stvůry mu urvaly spodní čelist a sežrali jedno ucho. Linz otevřel oči a i ty jeho byly prázdné, bílé a mrtvé. Horst takhle skončit nechtěl. Linsova karabina stále ležela ve sněhu. Potřeboval jen chvilku, aby se mohl střelit do hlavy. Jeho ruka se pomalu pohybovala, dokud nenahmátla zbraň. Přitáhl si hlavu k bradě. Noha dopadla na zbraň a přimáč ji k zemi. Horstovi oči pomalu stoupaly vzhůru po známém těle zabaleném v potrhané zakrvácené dece po oslizlém obličeji až k mrtvým očím blkodlačí zombí, která kdysi bývala sekretářkou Briarwoodské likvidační společnosti Joanne Schneiderovou. Horstovi se podařilo vyhrknout Karma je svědě! Než se Joanne sklonila, aby ho naposledy políbila. Kapitola 25. Pickup LM zastavil na okraji parkoviště střední školy Copper Lake. Hedr začala plakat. Byl to strašidelný zvuk a Earl si byl jistý, že vlkodlaka nikdy plakat neslyšel. Něco bylo špatně. Předtím nechal vnitřní osvětlení zapnuté, aby Ajno mohl číst deník Axela Kerkonena. Teď se Earl natáhl a zhasl, aby lépe viděl ven. Hej, tohle jsem potřeboval! Právě jsem našel pasáž, kde Axel popisoval, jak dostal kouzelný slova od dva Jagy. Vzhlédl. Záblesky z hlavní naznačovaly, že střelci Nancy rendlové na střeše tělocvičny pálí jako šílení. Jejich reflektory poskakovaly sem a tam osvětlovaly stovky postav pohybujících se kolem plotu. Co to k čertu? Vyhrkl Aino a přimhouřil oči. To všechno jsou vlkodlacy! To není možný. Je jich příliš hodně. V žádném případě nemohli tak rychle proměnit tolik lidí. Sněžení dostatečně polevilo, aby earl skutečně viděl dál než na špičku nosu, proto vytáhl z přihrádky dalekohled a vystoupil z auta. To, co uviděl, mu vyrazilo dech. Někteří se vlkodlakům podobali víc než ostatní, ale nikdo neprošel kompletní přeměnou. Jejich pohyby byly trhavé a viděl spoustu jasných zranění, včetně chybějících končetin. Zkušenost mu říkala, že půjde o nějaký druh nemrtvých. Tucty se jich nakupili u vchodu do tělocvičny. Byla to kypící hromada v steku. jestli se dostanou dovnitř. Erl se rychle vrátil do auta. Myslím, že tahle budou ti volkodlaci, co o nich všichni mluví, podal Ainovi dalekohlek. Musíme je zastavit, než se dostanou dovnitř. Co máš v plánu? Přijít tam a začít střílet by bylo vznešené, ale zbytečné gesto. Výbušniny, co měl vzadu, by poškodili i tělocvičnu a pravděpodobně by monstrujům otevřeli cestu dovnitř. Nevím, jsem jen člověk, řekl zahořkle Erl. Tam vevnitř jsou moji lidé, kámo. Radši bys měl přemýšlet rychleji. Schopnosti a zranitelnost vulkodlaků byly jedna velká neznámá. Někteří nemrtví byli hloupější než brokolice, třeba zombí, ale lichové nebo upíři byli po smrti stejně mazaní, jako za zaživa. Některé druhy měly zvláštní schopnosti, jako ochromující dotek přízraku, smrtící kvílení bánší a mrzačící pohled nočního stínu. Někteří se zabíjeli snadno, a další byly jako chodící tanky. Tank! Ten by se teď hodil. Všichni byli nahloučení dohromady a nabízela se tu spousta místa pro manévrování, aby mohli velkým drtícím vozidlem jezdit sem a tam. Vchod do tělocvičny byl navíc lehce zasunutý, se stěnami na každé straně by se změnil ve smrtící tunel. Kde jste tu měli zbrojnici Národní gardy? Nenašel by se tam tank? Ne. A proč bychom sakra měli mít tank? Tohle je ta nejpitomnější. A jino pomalu sklonil daleko hled. A počkej chvilku. A vím, o co ti jde. A ti to. Jdeme, řídíš. Tak na co čekáš? Je to jen půl bloku odsud. Vezmeme si okresní sněžnou frézu. Harl netušil, co sněžná fréza je. Konec konců byl s Alabami, kde mělo sníh vejméně jen pár věcí, ale fréza by za to raději měla stát. Uvnitř tělo cvičny vládl chaos. Místo bylo doslova předspané lidmi. Mačkali se na sebe, místo tu bylo jen ke stání. Slušná část obyvatel města přežila a dostala se sem. Úplně vzadu skupinka žen scháněla děti do nějakého sklepa. Ze střechy a oken se neustále ozývala střelba, ale přes všeobecný hluk nervózních hovorů drsného klení a horečnatých modliteb ji skoro nebylo slyšet. Speciální agent Douglas Stark si nejprve myslel, že utajení situace bude velmi obtížné, ale když zaslechl praskavé zvuky od barikád před tělocvičnou, uvědomil se, že tu asi stejně všichni zemřou. Tím pro něj utajení ztratilo význam. Ale Alespoň to bylo teplo. Po zběsilém běhu sněhem tu vlastně panovalo dusivé horko. Tolik těl na jednom místě produkovalo spoustu tepla. Stark znovu a pomalu přelétl schromážděný dav pohledem. S ohledem na to, jak rychle zmutoval mošer, by jediná z těch stvůr, co by pronikla za tyto zdi, proměnila tělocvičnu větka. Ze žebříku skoro spadl a chvíli trvalo, než popadl dech. Během ve sněhu se připravil o několik let života. Horst a Lins za ním nevyšplhali, což znamenalo konec Briarwoodu. Za tenhle výlet žádný tajný podíl z silu nedostane. Stark se v duchu nakopnul. Kdyby se řídil předpisy a přivedl kompletní jednotku, nikdy by to tak daleko nezašlo. Tohle všechno byla jeho vina. To Starka přimělo se zarazit. Nebyl zvyklý se z něčeho obviňovat. Stark se prodíral mezi lidmi, snažil se zhodnotit situaci. Malá holčička ukázala na něj a pak na něco vysoko za ním, než se rozesmála. Stark se otočil, aby zjistil, co se děje a uviděl transparent se školním maskotem, kresleným buldokem. Bylo to mohutné, zamračené zvíře s velkou tlamou. Vlastně to byla docela dobrá karikatura. To dne. pověděl holčičce. Co jste zač? Zastavilo ho vysoká žena v tlusté bundě. Ukazovala na zbroj. Vytáhl svůj skutečný průkaz. Čas předstírání pominul. Jsem z vlády a přišel jsem pomoct. Agent Stark, úřad pro kontrolu Monster, ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Kdo tomu tady velí? Vypadalo, že se jí ulevilo. Já? A pokud jste sebou přivedl, maryňáky, jste víc než vítán. ten sirendlavá městská rada. nepřivedl, Jsem tu jen já. Měl jsem maryňáka, ale sežrali mu obličej. Malá jiskřička naděje. Je pomoc na cestě? Vzal její naději a zašlápl ji. Pravděpodobně ne. No, časem ano. V osm ráno bych se měl hlásit. Když to neudělám, přijedou mě hledat. Den si zkontrolovala hodinky. Ale to je za několik hodin. Vlastně to bylo mnohem horší. Všichni agenti na misích měli povinně podávat hlášení o situaci, ale když se jim jen nepodaří dovolat, neznamenalo to, že se hned vypraví kavalérie. U PKM nakonec někoho pošlou, ale nejbližší agenti byli hodiny daleko. Jaký je stav? Jiskřička naděje byla uhašena a žena si povzdechla. Měla za sebou dlouhou noc. Nem si ukázala ke vchodu. Jsme na mydlení. Jedinou otázkou je, jak dlouho je tam udržíme. Vnitřní sedačky narychlo rozbily a z materiálu u předních dveří postavili barikády. Byla to působivá hromada naštípaného dřeva, ale monstra se proti ní neúnavně znovu a znovu vrhala. Pařáty mávaly v každé mezeře a místní do nich tloukly sekerami, lopatami a kladivy. V každém okně řadoval někdo s puškou. Na úrovni země naštěstí žádná okna nebyla. Z okna nad vchodem vyhodili láhev se zastrčeným hořícím hadrem. Výsledný oheň vrhl stíny na muže ve střešních oknech. Plameny útok nestvůr zpomalili jen na chvíli. Stárk viděl, jak moc těch věcí venku je. Odhadoval, že proměněna byla velká část místní populace a ať už se z nich stalo cokoliv, tihle nemrtví byli extrémně odolní. Sám jich pár střelil do hlavy a mělo to jen dočasný efekt. Ano, jste na mydlení. si s ním došla trpělivost. Díky za vaši neocenitelnou pomoc. Jsem tak šťastná, že platím daně. Kopla do podlahy. Dochází na munice a vypadá to, že ty nové věci prostě neumírají, jen se trochu zpomalují. Zapálení je zabaví tak na minutu, a jediná nafta, co máme, jsou zbytky v generátorech. A z nemocnice nemáme žádné zprávy. Ehm, tam už jsou všichni mrtví. O tam jsem přišel. Informoval ji Až dojde munice vtrhnout dovnitř. Nejlepší, co můžeme udělat, je zavřít děti do protijaderného krytu a doufat, že se ty bestie nedostanou přes ocelové dveře. Protijaderný kryt? Stark se zachvěl vzrušením. Pokud tu je protijaderný kryt, mohl by tam přežít, dokud nedorazí kavalérie. K čertu, u PKM na tohle místo možná uspořádá kobercový nálet, až se to dozví. Ten kryt byl místo, kam se musel dostat. Pro všechny tam není dost místa, vysvětlovala Nancy. Nejlepší, co můžeme udělat, je ochránit děcka. A ani ty tam nemůžou všechny. Mám tu pár vyšilujících rodičů stejnej týnejdžry, se kterými se musím poradit. Ano, jistě, souhlasil Stark, co tvoji poslouchal. Tohle znělo jako její osobní problém. On se musí postarat, aby na něj zbylo místo v krytu. Konec konců, pomyslel si, musí přežít někdo obeznámený se situací, kdo ovšem napíše zprávu. Ale čím dřív se monstra dostanou dovnitř, tím víc jim zbude času na se do krytu, než sem dorazí u PKM. Musel ty věci udržet venku tak dlouho, jak jen to půjde. Nastal čas pořádně seřídit jejich obranu. Dobře, poslouchejte, paní Rendlová. Rendlová, opravila ho. To je jedno. Od teď tuhle šou vedu já. Vidíte tohle? To je moje barikáda. Vidíte ty vidláky s puškama? To jsou moji vidláci. Stark založil mohutné paže a s pomalým přikývnutím si prohlédl své království. Držte se mě a dostaneme se z toho. U barikády někdo zaječel, když ho seknul dráb. Zatraceně! zařval Stark na křičícího obránce. Já vám ukážu, jak se to dělá! vyrazil na inspekci své obrany. se ho jen sledovala, jak odchází. O chvíli později se k ní připojil ředitel Filip. Někdo by řekl, že to tady převzala vláda radoval se. Jsme zachránění! Zachránění je pozoru hodně optimistický termín, zabručela. Stark došel k barikádě. Nerad to přiznával, ale juperáčtí burani s ohledem na mizernou logistiku odvedli slušnou práci, jenže monstra na druhé straně se dovnitř dostanou, a to velmi brzy. Stark vykouknul jednou škvírou. Zamávajícími pařáty, úplně vzadu za tichou smečkou, stála stvůra, kterou poznával. Vlkodlakovi se podobala mnohem víc než ostatní, ale prozrazovalo ho spálené maso. Znovu se setkáváme, zástupce Bakly, ušklíbil se Stark. Celou noci jako jedna velká osy na vzadku. No, pojď si pro mě, to pinko. Bakly a několik dalších stvůr vzadu ve smečce se zarazili a společně zvedli hlavy, jako by něco slyšeli. Bez jediného zvuku se čtyři bestie rozběhly pryč od tělocvičny. Po něčem šli. Stark netušil, po čem, ale znamenalo to o pár potvor min, se kterými se musel dělat starosti on. Když v došlo k závalu, začal se fachat pro města Vysvětloval Aino, jakmile odemykal vysací zámek a stahoval ho z petlice. Erl přispěchal a zvedl obří garážové dveře. Dával si pozor, aby nenadělal moc hluku, ale jakmile se roleta dostala mimo jeho dosah, výjížděla automaticky a nadělala strašný rachot. Earl se přikrčil a rozhlédl se po městském parkovišti. Bylo tu několik školních autobusů, sněžných pluhů a traktorů zaparkovaných na oplocené ploše, ale nic se mezi nimi nehýbalo. A jino zvuk ignoroval. Dělal jsem tu jen na částečný úvazek, znáš to, ale staral jsem se o tyhle krasavce a tenhle byl připravený vyrazit do bouřky. Čistil by teď silnice, kdyby v něm naštěstí pro nás nerupla pojistka na řídeli. To znamená, že Čepele se teď nezastavějí, když naberou něco tvrdého. Což je s ohledem na to, co s ním chceme udělat, vítanej bonus posvítil baterkou na velké oranžové vozidlo v dílně. To je traktor, poznamenal Earl. O farmářském vybavení toho moc nevěděl, ale tohle mu připadalo jako obří oranžový traktor. Aino si odfrkl. Traktor? Tohle není žádný traktor, chlapče. Tohle je zakázková prvotřídní sněžná fréza. Víš, co je sněžná fréza? Earl pokrčil rameny. Ne? No hádám, že u vás doma nic podobného nemáte. Malý Ajno prošel kolem mohutné řetězem obtažené pneumatiky. Mluvíme tu o dvou tisícovkách konských sil. Proseká se vším. Když v tomhle kraji sníh zvlhne a stěžkne, potřebuješ na něj pořádnou sílu. A co těm bestým zabrání, aby za náma vylezli do té skleněné kabiny? No, to je práce pro tebe a tvoje vyfintěný samopaly. A jino se zastavil před ohromným strojem. Chytil jeden okraj modré plachty a strhli. ji. Zatímco já těm bastardům představím tohle. Erl při pohledu na stěnu čepelí hvízdl. Byly tu tři ocelové hřídele, na každé se světlo odráželo od ostří skloněných k zemi. Čepele vyplňovaly gigantickou radlici, která zabírala celý předek traktoru. Vešlo by se tam menší auto. Dokáže odházet tudy sněhu za hodinu a bez pojistky klidně můžeš nakrmit stromy. A jen baterkou posvítil na čepele. si přijdou tudy, nechal paprsek vyšplhat k půl metru širokému komínu nahoře a vyletí tudy. Jen skončí jako sekaná. Tvoje tajná zbraně je vlastně velké odhazovat sněhu. Ten největší, opravil ho ajno. největší zatracená sněžná fréza, co kdy jezdila po světě. Doufal jsem v obrněnce. ale nemáme čas a mě nic lepšího nenapadá. Nastartuji, můj drahý finský příteli. Já si z auta vezmu pár dalších zbraní, pak vyrazíme zachránit tvoje město. A jenomu věnoval široký krvelačný úsměv a pustil se do práce. Erl vyběhl ven a otevřel zadní dveře pikapu. Ozvala se rána, jak Heather narazila do výkapedny. Těžká petlice se ani nehnula. kodlačice uvnitř nemohla v žádném případě získat dostatečnou rychlost, aby se osvobodila, dokud někdo petlici neodklopí. V opačném případě nezbývalo nic jiného, než počkat na časový zámek. Promiň hedré, ale později si mi za to poděkuješ. Poplácal bednu, pak začal vytahovat svoje vybavení. Na používání odstřelovací pušky nebude místo, proto tu R-300 Winchester Magnum nechal. Ujistil se, že má u každého boku revolver a víc kruhových klipů, než mohl spočítat. Dobrašen na hrudě nastrkal zásobníky do Thompsona. Splněno. Mohl by klidně přihodit i pár 50 raných bubnových zásobníků. Nechal si je u Majla upravit, aby šli dohromady i se starými Tamsny. A protože nepůjde, ale pojede, přehodil si Thompsona přes záda, aby mohl oběma rukama vytáhnout ten největší najlonový vak ze všech. Gustava měl přesně pro takové případy, jako byly tyhle šílený stvůry, co smrdili jako starobilí, nebo kdyby se ukázal druhý alfa. Amulet mu možná propůjčoval nesmrtelnost, ale třeba se zatím toho parchanta nikdo nepokusil střelit 84 mm výbušnou střelou z bezákluzové pušky. V jeho oboru byla nesmrtelnost relativní pojem hedr smutně zavela přes stěnu kontejneru. Jo, já vím. Nerozmašíruj ho dřív, než z něj stáhnu amolet. To slibuju. Erl pod jeho vahou hekl, když si najlonový vak přehodil přes druhé rameno. Když jste vlkodlák, snadno zapomenete, jak moc kvalitní zbraně váží, ale pro člověka tak lehké nebyly. Starou nagant na Gant Axela Kerkonena tam málem nechal, ale nakonec se ji rozhodl vzít. Na divné stříbrné munici bylo něco zvláštního a týkalo se to deníku. Možná ji bude potřebovat. Axel už nositele amuletu jednou porazil. Bylo by hloupé se jí zbavovat. Co dál? Měl brašny na ruční granáty. Ty mohl naplnit taky. Uvnitř dílny s řevem a oblakem dýzlového kouře naskočil motor sněžné frézy. Z bedny se náhle ozvalo zavití a hedr se začala zmítat. Klid, budeš tam v bezpečí. Já se vrátím, snad. Vydala ten samý zvuk. Znělo to povědomně. Earl ztratil kontakt se svými instinkty. V člověku byly pohřbené příliš hluboko. Pak Hedr zavrčela tak hluboce a nebezpečně, že ji přes traktor skoro neslyšel. Hedr se snažila komunikovat. Snažila se ho varovat. Erl se otočil zrovna, když se po něm vulkodlak ohnal. Přikrčil se, drápy pročísly vzduch v místě, kde bývala jeho hlava. Ucouvnul a zvedl mosin, než tvůra zautočila znovu. Drápy vytrhly kus dřeva z pažby. Él ustupoval, jak rychle to šlo, aniž by zakopl o vlastní nohy. Vlkodlak býval mladý muž. Podle oblečení ho asi zabili v posteli. Na krku a hrudi byly viditelné kousance. by ho přivedli zpátky k životu a proměňovali ve vlkodlaka, ale on uvízl uprostřed změny. Jedna ruka končila vlkodlačím pařátem a druhá lidskou dlaní. Nohy měl pokroucené a neohrabané, jen díky svému zmrzačení erla rovnou neroztrhal na kusy. Další útok. Puška seknutí zablokovala, ale vulkodlaky Erlovy vytrhl z rukou a odhodil do noci. Než mohl zaútočit znovu, erlovi ruce sjeli dolů a sevřeli oba revolvery. Smith N. dvojčata vychrlila oheň. Vulkodlak zavrávoral nazad, když mu kulky proletěly nahou hrudí a obličejem, ale k zemi nešel. Erl natáhl ruku, zarazil hlabeň přímo do jednoho netvorova očního důlku, zamáčkl bílé oko do lepky a bystřelil. Expandující plyny z plodin v bílé spršce odpálili i druhou oční bulvu. Dlouhou vteřinu vrávoral, než upadl do sněhu. Hauževnatý parchanti. Poznamenal Earl, ne, že by ho někdo mohl slyšet přes traktor, který moc rychle vyjel z dílny. Příliš zabočil a okraj radlice projel z díl. Erl mu musel uhnout, jinak by ho přejel. Motor zaburácel, když mu poslali další šťávu. Čepale se začaly s děsivým kovovým řevem otáčet. Nechápal, o co se Aino snaží, dokud nezjistil, že řidiče rozptilují dva vulkodlaci, co se pokoušejí dostat do kabiny traktoru. Earl slovům, které Aino vykřikoval, nerozuměl, ale poznal, že jde o vsteklé nadávky na adresu Monster, co se ho chystala sežrat. pod podvahou Gustava zastrčil Erl poloprázdné revolvery zpátky do pouzder a rozběhl se k traktoru. Ten v kruhu objížděl parkoviště, výřícími čepelemi nasával sníh a v působivém oblouku ho vystřeloval kobloze. Erl popadl Thompsona a sevřel ho oběma rukama. Sněžná fréza narazila do boku školního autobusu s takovou silou, že ho odstrčila o několik metrů. Žlutý kov byl rozerván ve spršce jiskere hned, jak se ho čepele dotkly. Traktor zabočil doprava, když volkodlak pěstí prorazil okno kabiny. Aino se před drápy vrhl na podlahu, ale stvůra se dál tlačila na povolující bezpečnostní sklo. Aino bude mrtvý do pár vteřin. Earl zapsal na o rameno a pečlivě zamířil. Z volkodlakova boku vystříkla krev, vytvořila růžový oblak před světly traktoru. Stvůra se pustila a spadla pod jedoucí traktor, jen aby hned s nechutným zapraskáním zmizela pod zadními koly. Pneumatika se dál otáčela, barvila sníh za sebou na červeno. Ještě jeden. Ten se však nacházel na opačné straně kabiny a Earl neměl volný výhled. Kola se otočila a jino už frézu neřídil, proto se stáčela zpátky k dílně, prorážela si cestu mezi městskými vozidly. Erl běžel, snažil se najít pozici s dobrým výhledem. Sněžná fréza dál širokým obloukem objížděla parkoviště a Erl si uvědomil, že míří přímo na jeho auto. Ne! Narazila radlicí do jeho Fordu, sejmola ho stěnou čepelí. Moje auto ne! Pickup LM sněžnou frézu ani nespomalil. Auto se zvedlo a bylo odhozeno k budově se skřípáním podél stěny garáže Pomalu se převrátilo a zůstalo ležet na boku. Hal, ty svině! Okraj sněžné radlice narazil do tvárnicové stěny městské garáže. Traktor se prudce zastavil, druhý volkodlak odletěl z kabiny do sněhu. Earl na něj zahájil palbu. Stvůra ani neměla čas se zvednout, než ji téměř dekapitoval dlouhou dávkou stříbrných kulek. Zastavil se jen na tak dlouho, aby mohl volkodlakovou hlavou prohnat pět nebo šest kulek. Ta auto se měl rád. Traktor stál, ale motor pořád běžel. Z jeho auta byl vrak. V kabině se nic nehýbalo. Hej si vpoř. Erl posledního volkodlaka neviděl dřív, než bylo příliš pozdě. Narazil do něj ramenem ho smetl k zemi. Dopadl dost tvrdě, aby proletěl sněhovou peřinou a udeřil do asfaltu pod ní. Stvůra byla ve vteřině na něm, mávala pařáty. Zvedl před loktí, na minotauří kůži dopadaly drtivé rány. Druhou rukou vrazil na netvorovi do břicha a nakrmil ho proudem pětačtyřicítek. Volkodlak smetl hlabeň stranou, než se z něj odvalil. Earl se vyškrábal na nohy a pokoušel se zvednout Thompsona, ale stvůra se vrátila a znovu ho napadla. Drápy ho zasáhly do boku, odrazily se od bundy, ale i tak kvůli nárazu zavrávoral. Monstrum od něj odskočilo. Dezorientovaný éro hledal cíl. Tenhle byl rychlejší než ostatní. Tam obešlo ho to jen další stín ve tmě. Tenhle vulkodlak se od ostatních lišil, byl spíš jako vlkodlak, co se po smrti částečně proměnil zpátky na člověka. Kůži měl spálenou na uhel a pod ní se v černých prasklinách kroutily svaly a plakaly sraženou krev. Erl ho okamžitě poznal, protože už ho jednou zabil. Bakly zaútočil. Erl vystřelil od boku. Kulky volkodlakovi podtrhly nohy, ale i tak se k němu dostal a strhl ho sebou k zemi. Bakly Erlovi zabořil zuby do ramene. Tlak byl nesnesitelný. Erl vykřikl, když s ním zatřásl. Zuby minotauří, kouži neprokously. Další bod pro tebe, trajvisy. Se zbraní uvízlou mezi těly Earl vytáhl boviák a vrazil ho Baklimu mezi žebra znovu a znovu. Zatímco Bakli do něj dál zatínal tesáky až kubal hlavou. Když Baklimu došlo, že jeho smrtící chvat je neúčinný, roztáhl čelisti a uskočil stranou. Earl se zvedl ze země. Tohle byl odvetný zápas, ale tentokrát byl Bakli ten silný a Earl slabý. Bakly se podíval na nové rány ve svém trupu, pak zpátky na Erla a uvědomil si, že mu jeho kořist může kousnutí oplatit. Bakly kolem něj začal kroužit. Erl na ochranu pozvedl nůž. Thompson se mu pohupoval na hrudi, ale podle uzávěru byl prázdný. Na nabíjení neměl čas. U Erlových úst se srážela pára, když překřičel řev čepelí. Hej, Bakly! kolikrát ti někdo musí zabít, aby jsi na dob cípnul. Buckley roztáhl paže a skočil. Earl uskočil stranou a sekl. Boviják prořízl Baklyho biceps až na kost. Nezdálo se, že by vulkodlak ocel cítil. Se trvačnost ho nesla dál, ale okamžitě se otočil k dalšímu útoku. Označil si ho. Erl zamrkal při náhlé štiplavé bolesti, když mu dráb přejel po tváři. Po obličeji se valila krev. Nic lepšího umíš. Erl si krev otřel. O metr ustoupil, snažil se dostat přímo před čepele. Byli tak blízko, že cítil umělý vítr. Vulkodlaci byli silní, ale snad nebudou moc chytří. Na mě už to zkoušeli lepší potvary mladé. Tak pojď! Bakly zautočil. Earl ustoupil stranou a bodl, ale doufal, že bakli ho dostane blíž ke sněžné fréze. Vulkodlak pohyb předvídal a přizpůsobil se. Silné předloktí narazilo do Erlovy hrudi, obaje srazil na zem. Earl se praštil hlavou o ocelový okraj radlice sněžné frézy. Náraz ho málem omráčil. Erl skončil tváří ve sněhu. Motala se mu hlava a ležel necelý metr od smrtících, vířících, čepelí traktoru, který ho nepřejel jen díky tomu, že byl jedním rohem zaseklý o budovu. Se sténáním se převalil. Stála nad ním oživlá mrtvola zástupce Joea Bakliho. Z krku jí trčela rukujeď bovijáku. Po volkodlakově popraskané hrudi stékala krev a kapala na Erla. Bakliho drápy se sevřely kolem rukujeti nože. Pomalu ho vytáhl a zahodil do sněhu. Pak sklonil hlavu, oči se mu leskly. Tentokrát kousne do nějakého neobrněného místa a to bude konec. Erl se připravil. Nejlepší, co bude moct udělat, je smíknout s nimi oběma mezi čepele, zatímco Buckley ho rozptýlí jeho požírání. Nikomu neprojde, že mě sežral. Erl periferním viděním zaznamenal pohyb. Chvíli trvalo, než přinesl pozornost z lesklých zbů na ocelové výko vězeňské bedny, které se polámané houpalo uvnitř převráceného pikapu. Erl nikdy dřív zrzavého blokodlaka nespatřil. Bakli o ní nevěděl, dokud nebylo příliš pozdě. Drápy se zableskly vpravo i vlevo, rozervali Bakly mu záda. Otočil se, ustoupil od Erla a Hedr ho udeřila ještě dvakrát. Na žebrech mu z proseknutého masa udělala velké X. Zvedl jednu ruku a ona je srazila dolů. Zvedl druhou a ona mu je čistě urvala v Baklyho paže odletěla do tmy. Vulkodlak se nemohl měřit se skutečným vlkodlakem. Hedr se ohnala, přes celé parkoviště se roztříkla krev. Bakly byl vyřízený, ale to nestačilo. Hedr chtěla vraždit. Prosekla mu hrdlo až na páteř, pak mu vrazila prsty do krku, dokud nenahmátla hrudní kost, chytila ho za ní a odhodila vulkodlaka do žvoucích čepelí. Bakly prostě explodoval. V jednu chvíli to byl, v další ho nahradil oblak masa v vteřinu později komín vychrl krev, vystříkl bakliho mlhu do vzduchu. Velkodlak stál, ztěžka dýchal, tmavě rudý vynikal na bílém sněhu v pozadí. Hedr, na které nezbylo nic lidského, se otočila k Erlovi a vycenila zuby. Erl sáhl po zbrani. Snadno ho chytila za zápěstí, pevně se vřela drápy. Její tesáky od jeho krku dělilo jen pár centimetrů, Druhou ruku měl přimáčknutou pod tělem. Dostala ho. Earl si povzdechl. Ale že zemřu tvojí rukou, a ne ve spárech mizernýho nemrtvýho. Přitiskla mu čumák na krvavou tvář. Věděl, že ho očichává, hledala pach strachu své oběti. Earl Herbinger ale strach necítil, jen smířenost, když zavřel oči a čekal na smrt. Nebude žádné domlouvání, žádné prosby o život. Zemře, ale snad se mu podařilo něco změnit. Umíral jako člověk zbavený kletby, což bylo mnohem víc, než o čem snil. Horký dech na krku. Hrubá srdce otírala o jeho kůži. Brzy to skončí. Odtáhla pysky, cítil na krku její zuby. Olízla mu tvář. Er nejistě pootevřel oči. Hedr ustoupila a zavrčela. Oči jí zářily zlatem přesně, jak by tomu mělo být, ale bylo v nich i něco jiného, co u žádného vlkodlaka nikdy neviděl. Něco překvapivého. Rozum. Ať se propadnou. Mohl by odpřísáhnout, že hrozivá vlkodlačice přikývla. Hedr ustoupila o pár dalších kroků, zaklonila hlavu a triumfálně zavila. Zlikvidovala bakliho, takže si to zasloužila. Hele, bacha, vykřikl Aino. Erl se otočila, spatřil Aina, jak se dívá přes mířidla staré finské pušky. Počkej, zakřičel Erl, ale bylo příliš pozdě. Aino vystřelil. Ne! Hedr se na něj tázavě podívala, jako by pokrčila rameny. Tak se otočila a utekla ze dvora, jen lehce zpomalila, když přeskakovala plot a zmizela ve vánici. Aj na Hedr nestřelil. Erl se převalil. Tak na co? Aha, jeho cílem byl první vulkodlak, kterému Erl vystřelil oči. Už vstával a on ho přes traktor neslyšel. Soudě podle toho, co s vulkodlakem kulka udělala, muselo jít o magickou munici. Dobrá polovina těla chyběla, rozprskla se na tři metry vzdálené stěně. Hlavu měl jako střep, když stával, ale ležet tak blízko pohybujících se břitů ho silně znervozňovalo. Myslel jsem, že chceš zastřelit Hedrera. A proč bych to dělal? Vypadala docela přátelsky. Viděl jsi ten zásah? zeptal se kulhající Ajno. Foj, kyrpa, ten parchant prostě vybrchnul. Erl vrávoral jeho směrem. Paráda, dej mi tu poško. Máme tedy jedno město, co potřebuje zachránit. Kapitola 26. Na koberce byla krev. Zíral na podlahu a srážející se kaluž krve mezi svýma nohama, než mu došlo, že pochází zvnitřku jeho hlavy. Bolest polevovala, ale pocit, když se mu roztříštěla lepka, si pamatoval jen velmi vágně. Fůstech měl něco tvrdého, křupalo to a převalovalo se to mezi jeho zuby. Vyplivil to do dlaně. Kost a úlomky olova. Co se stalo? Nikolaj, nyní již plně probuzený, zhodnotil situaci. Byli v obývacím pokoji, seděli na alfově pohovce. Herbinger zmizel. Jeho nos mu potvrdil, že s výjimkou alfova pachu a nepřirozeného zápachu dechtem nasáklé kostry je dům prázdný. Pamatoval se, jak stiskl spoušť, záblesk a pak nic. Proč jsme mrtví? A proč jsi nás střelil? Blázné! Teď víš, že to myslím vážně. Už mě nikdy nepodceňuj. To tvara umlčelo. Nikolaj cítil jeho strach. Správně, zalez. Ukázal jsem ti, co se stane, když mě nebudeš poslouchat. Ale jak to přežili? Hrál Herbingerovu hru a prohrál. Nikolaj zvedl úlomek kulky k nosu. Olovo. Nebyla stříbrná. Ale ty jsi smyslel, zabil bys nás. Lhal jsi mi, podvedl jsi mě, zradil jsi mě. Tohle ti znovu tolerovat nebudu. Vstávání chvíli trvalo, byl ze sláblý hlady. Jeho tělo spotřebovalo každou volnou molekulu, aby ho vyléčilo. Ve zbytcích košile měl zastrčený složený papír. Okraje byly roztřepané, jak ho někdo vytrhl z malého bloku. Rozbolavělé oči ve tmě písmo stěží přečetli. Nikolaji, použil jsem frangible olověnou střelu. Nadělá velkou paseku a dlouho se po ní regeneruje. Ale přežiješ. Musel jsem vědět, že mi říkáš pravdu. Nic osobního. Myslím, že teď už ti rozumím o trochu líp. Udělal si na mě dojem. Mohla být stříbrná, ale ty jsi to stejně zmáčknul. Jsou jen dvě cesty, kterými se teď můžeš vydat. Jestli jsi jste rozmyslel, máš jedinou šanci zmizet. Ale jestli jsi za svým slovem stojíš, pomoz mi najít toho Alfu a sejmout ho. Pomoz mi zachránit tohle město. Tohle není jejich boj. Zatáhli je do toho kvůli našemu druhu. Pomoz mi to napravit. V každém případě chci, abys věděl, že je mi tvojí ženy líto. Přísahám ti, že s její vraždou nemám nic společného. On nás sem nalákal. Musí za to zaplatit. Musím ho zastavit. Herbinger projevil nečekané milosedenství. Jeho pokus umlčet tvara je měl oba zabít. Nikolájova puška Val zůstala na podlaze. V kuchyni bylo jídlo. Nebude dlouho trvat, než se dostatečně uzdraví, aby mohl lovit. Co uděláme? Tvar se ho na plán skutečně zeptal a navíc pokorně. Nekřičel na něj, neříkal mu, co má dělat. Nikolaj na podobný tón nebyl zvyklý. Vyhrál jsem, zašeptal Nikolaj. Prosil Herbingera o pomoc, ale byl to Nikolaj, kdo demonstroval odvahu převzít kontrolu. Herbinger byl pořád podvodník, ale král vokodlaku už ne. Nikolaj pána nepotřeboval. Herbinger nebyl ani zdaleka tak mazaný, za jakého se považoval. Nikolaj právě tvarovi ukázal, kdo je tady pánem. Herbingerova pokračující existence byla jen přítěž. Přišli jsme kvůli pomstě. To se nezměnilo. Najdeme Alfu vlkodlaka a zničíme ho. Co naše Nemezis? Nejdřív pomstíme Lilu. Potom vyrovnáme staré účty.